und dann dalam kesempatan negara ini asal yang terpenting iaitulah kembali ke pengeja Nanti kalau orang yang pernah uh, perjuangan ya. perjuangan yang berjaya membawa para sahabat-sahabat untuk kembali kepada Kepak dan kembali kepada Kepak uh, perjuangan yang begitu cukup ya, dan tempat yang paling tua untuk dilengkuhkan Kepak Lalu kita dapat lihat mana bagi saya nampak ini berjalan kasi Dengan itu juga di kemarahan bangabat dalam Rp450.000 daripada Pasar Pemandian Sepaknya menarik bukit Bukau pada masyarakat untuk penyelamatkan asyarakat Terima kasih kerana yang terpercayai Dan uh, bagaimana kita sambutan kita kepada penjuangan bagi berkata-kata keputusan yang boleh kita dalam semasa perangkat jauh ataupun meninjaukan perangkat jauh ini dan bagi saya bertemu untuk terpaksa semasa meninjaukan negara yang meninjaukan dan bahawa kemasalahan pada perangkat itu pun bukan boleh bawa lori. lori dan buah barang <tuh> dan, mati. dan semuanya saya dah ketinggalan apa yang mampu untuk dibawa semua <tuh> Bayangkan, mereka yang begitu itu masih kuda dan ada yang telah berhubung ada yang telah berhubung yang berhubung ada yang berhubung 2 tahun dan berhubung 2 tahun mereka menikarkan pada air yang kita tahu berlarak ini boleh masuk ke mata air yang kuat campur pula harta yang mereka kumpul untuk berhubung tahun mereka sedialkan juga dan semasa-masa jati dengan janji yang diberikan oleh Allah Taala ha, itu nadihakai dari pada setiap minat ramai dari berapa ribu beratus tahun dimaklum dan sesama sesama ini keluar dengan jati tentang janji dan mengetahui dan yang pasti dengan jati pada jadi itulah dia di tengah-tengah yang mendapat kebenaran untuk tahu dan untuk mendapatkan ilmu dalam bidang-bidang yang jauh pada hari ini semua termasuk saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ayat dalam surah ini bermaksud: Dengan nasi, kumpul syawal, dengan zat yang benih, dan karang, dengan shalat, dengan zahir dan jubah, dan kain yang terbuat Allah kumpul beberapa hari itu yang memang maklumatnya dan seksual daripada banyak banyak itu 21 perempuan ataupun seksual yang punya keinginan eh, sama ada lelaki dan seorang perempuan dan sebagainya yang kedua kepada anak keturunan dan penyokong dari akhirnya sampai konstruksi semua berkaitan dengan apa jadi itulah uh, adalah penumpang itu eh,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 memberikan ancaman dan amaran kepada kita semua kerana kelemahnya yang, dan, kita yang menyebut tentang uh, kalau kamu maju manusia kamu lebih sikit adalah yang kalau kamu lebih sikit daripada kamu lebih sikit kepada harta kamu anak, anak kamu daripada Allah swt yang bertanya kepada Allah فَتَرَضَّفُ حَتَّى لَأَسْيَأَ أَمْرُهُمْ Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran, "Maka sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan ini, ya, daripada dan pada apa Allah telah turunkan dan berkuasa ke atas Allah, apa roh waktu? Maka nanti di zaman yang akan turun ini, manusia, uh, manusia, asa, Jadi, manusia, dia ini dan manusia, itu Pada kita mereka tak mampu untuk balik kepada tuhan. Jadi maksudnya tidak bergerak dia akan temui kita rahmi taat Allah. Maka benar aku hendak ibadah di mana-mana tempat di dunia. jadi kita dapat lihat kita bagaimana keamanan dicari oleh Allah untuk kita ini. Kita berbangga dengan keamanan dan kita berbangga beroleh kita dapat fikirah. Ya walaupun hakillah tapi keamanan kita dicari untuk kita di dunia. Kita nampak dia bagaimana dalam 20 tahun itu kita boleh dapat saja anak di saja di Hari ini kita tak boleh mengenai kita sah Kalau yang berhenti pun masih ketahui Menurutku adakah penjalan Mereka betul-betul Dan kita dapat anyway, lihat bagaimana Boleh jadi kini-kini tak selesai Nanti masuk ke apa nama tu? itu dan seorang Mereka yang kita Ustaz tak waktu hujung Dan di mana kita akan teradakan Beri beliau sedang diantap Sekarang kita kuliah Dia tengah diangkat ke mana Mereka tidak tahu? Maklum, ini kanji koper tu jual di anda, orang salah satu tarikh yang sangat jadi di anda tu tarikh itu untuk koper, tarikh itu untuk satu objek, berikan nama itu untuk satu objek. Allah punya macam macam lah, pada mengapa dia tu macam tu? Jika satu orang ikut siri dari sisi anda, orang tu mengambil beberapa orang, beberapa orang tu lain, tu lain, kemudian yang satu yang siri, orang tu lain, satu dan berada di atas pentas sebagai utama kaum umat. Ha, ada saudara-saudara sedalam ini berada di tempat rumah ini, agaklah ya yang sedang Kalau kita salat di itu ini ke rumah siapa? Kita ada. Dan hari ini pada waktu yang sama ini kita akan hadir di dalam. Tak. Semoga anak buah ini zale. Dan keamanan juga akan ditarik di mana Bukan pengetahuan saksi masing menjadi semakin mudah Yang maksudnya, masing-masing sudah berkembangkan dan semula itu. Dan ini juga ditarik oleh Allah orang yang menerima kesempatan Dari mana orang dari satu bulan menjadi lain Dan di mana kestol lain, kamu mengatakan Barang pun lain, setelah kestit, kestol pun terlain Di harga kestol lain, harga kestol lain, harga kestol lain juga dia boleh ni bagaimana dia buat padri dari hal tak perlu pun nak kena. Dan perlu ni pun nak untuk kertas dan bukti dari dunia akan datang. Memang akan ada kalau macam ni Ya, ni mak tak dengan naiklah. Jadi dia jenis yang apa. Dia tak tahu. Kita dah boleh jumpa dulu sama Allah. Kita tengok. Tapi yang paling pak tadi ada mungkin ada di tempat tu pun Semoga berkongsi, hari ini kita semua juga kita berbualan Jadi itu dia semua, sekarang kita akan berkongsi dari kembali ke tempatan dan kita tahu dia kita akan berkongsi kembali ke tempatan dan kembali ke tempatan ke tempatan kita boleh lihat beberapa perkara yang telah berkongsi di Indonesia yang baru yang pentamkan dari kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, Pastikan kita beramatkan di dunia lebar itu Kemudian ada 2 juga lain yang kita akan mengecewakan Dan yang dulu kita akan mengecewakan Dan yang dulu kita akan sudah membuat Repining Kepada semua-semua kita punya Pinjaman kereta Rumah Keletikas Wasi Panas Kalau masih belum lagi Tak apa lagi yang ditunggu Dan tak apa lagi yang kita buat Dari pemerintah Mereka Dan seolah-olah Ya dan tidak terasingkan hari ini, hari hari yang panjang ini kita tidak pernah pun berjumpa. Ya, uh, hari ini mesti semua itu kita apa namanya itu pertanyaan, ber interaksi, berbincang, berbincang ini. Ya, ada juga sempat bual kerana apa, bukan? Kita dia sebab dia ada dia sedang menerangkan tentang bumi. Saya dah tak tak tak macam mana ke fikir. Ya. Jadi ramai eh di mana-mana ni suka untuk buat dorong suara ini juga dia berkata kami tahu untuk takkan mengelaklah. Kenapa? jadi kita mesti mengelaklah. Jadi contohnya bila dia ni dan banyak beranak sahaja pada banyak korang ini Kepulauan, tiap-tiap kali ini, tiap-tiap semua Antara sekolah ini, kiri import sekolah kepada sekolah daripada baraksi Korang baraksi ditulis, punya artikel dan dengar bahawa sekolah minum, dia punya one model pada masa-masa di sekolah ada, dan kita berkata, kita nak sanggup, dia berkata-kata Dan kita tahu ini, dia meng-export lancingkan What do what may one? Apabila kita lihat, kita lihat, apabila dia melihat itu jadi, negara kita bolehlah segitu adalah kata kita. Yang penting kita boleh dapat jenara tinggal berpada apapun bersama. Biji untuk yang penting berdua itu ada masuk dari tu. Tidak tahu, tapi takut mana? Ambut takkan kita mengalahkan? Ini semua, semua kita mengalahkan. So, akhirnya ada tentang perkara yang berlaku dan makin kira sudah, kita tengok macam mana Dengertia Mokhtar Pemokhtar ini berjaya di sekolah-sekolah. ini, teori-teori-teori-teori ini berjaya di bagaimana perlangan kawal-kawal yang dikenal, bagaimana konggung murat-konggung murat dah diambil 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ya, banyak yang bagaimana ada gawat sikit Atau kemasan sikit oh, Ataupun ada berpeluang Semua yang berjual Tanggal dan aset dan Jari tak kepada Keluarga asing eh? Ataupun ada sebagian yang dapat kontrak Kemudian takkan kepada orang Untuk mendapat konfisir atas kami Semua lah Nampak kadang-kadang itu bagi yang dapat tunjuk atas kami Dan yang terbaru dia. Banyak-banyak orang kita sedang bantuk dan bantuk Adalah koreksi ini Kan, koreksi ini Kan, jadi cukup tak koreksi mungkin sampai kemudian Seorang ulamak masyarakat yang cukup terkenal seluruh dunia Sebagai bakal rujuk kepada ekonomi Keuangan, permakan, insyaAllah Permakan kita Ini besar Apa yang kita tahu, tak apa yang kita buat adalah haram kerana ada unsur-unsur yang setelah mengetahui Oleh pendidikan itu jauh lebih sukar untuk memahaminya. Ya, kemudian orang orang yang tidak tahu Banyak bayangkan, tidak tahu ni. Mungkin banyak secara boros ini, apa yang orang kata ini. Kan, saya boleh tahu, walaupun saya tidak lah, orang ini adalah menjadi anak orang tuan itu nilai mungkinlah contoh untuk dapatkan. Dan contohnya kita beli hari ini dapatkan video boleh dua untuk satu dolar sama dengan dua puluh ringgit. Mungkin hari ini mungkin betul satu dolar sama dengan pak ini contohan contoh. Jadi sangat kita beli hari ini satu dolar kita cek sama dengan mungkin kita beli sama dengan. Dia lah. dia kecil, kita, dapat kita juga tak boleh nak, bukan? Kita juga tak boleh. kita patut dorang. Jadi mana mungkin? Jadi buat, kita tengok sangat, kita tengok Kita sekarang jadi apa? Kita jual, jadi apa? Kita jual Kita jual jadi apa? Kita jual Kita jual jadi apa? Kita jual jadi apa? Kita jual jadi apa? Kita jual Kita jual jadi apa? Kita jual jadi apa? Kita jual jadi apa? Kita jual jadi apa? Kita jual apa? Kita jual jadi apa? Kita jual jadi apa? Kita jual apa? benda lah. yang dia buat Kita jual buat apa? Kita jual jadi apa? Kita jual jadi apa? Kita jual jadi apa? Mahagirah Bukhaya itu tunggu. Tunggu dengan lain. Tunggu dengan lain. Saya tunggu. Kan? Kalau tak ada itu kita tercuma-tua. Kalau tumut kita tercuma-tua. Kita dapat banyaklah. Ha, itu syarat. Tapi masalah ini. Dia ada minimum. Minimumnya. Minimumnya untuk antara itu tak ada buah. Yang mana dia ni? Saya kita $199 ni. Sebab ini dia tercuma. Saya tidak buat. Tapi dia nak melakukan. Dia nak pergi ada. Jadi pangkalan Sarabaksa contoh nak dia قلنا kalau satu satu Allah adalah dia ni ya dan kalau so, jadi minum duit ada macam literal yang dinamakan delivery ni ya itulah dia tu sebenarnya dia dah aalapan kan boleh tak maknanya 100 dolar mungkin power dia dia punya nilai untuk jual tu bukan 100 dolar tapi 150 dolar 150 dolar kita ada jika duit dia jadi 150 dolar nak tapi kita cuba sebab ada lah kita ada $100,000 kita cuba mungkin kita dapat untung sebabnya $100,000 untuk korang dan 4% jadi karna sudah untung lepas tu kita tanya apa hukum ini kan saya men-check kata-kata atau buka dan lain-lain saya men-check, saya men-check memang kebahagiaan yang tak makin boleh pinjam daripada syarikat platform syarikat itu sahabat daripada punya duit dia RM100 dolar tapi pada saat-saat pandang tingkat RM100 dolar RM100 dolar dikat dia banyak-banyak macam sebab macam Pemulihan Tuhan berdua lah kenapa Pemulihan Tuhan dia ada sentuh dia ada sentuh dia ada sentuh dia ada sentuh kan dia macam hantu dia tak ada tapi dia ada macam coklat tapi dia ada tapi tak tahu Tidaklah kita nak selalu buat, macam mana yang boleh dibuat? Kita dah tak selalu dalam pemilik kesejaan ni. Berkatalah pun orang yang main ini, dia kata sepuluh yang letak. Tentu, gol pinggur tu senggap pun. Tapi kita bersama tau. Dan ekstrap kita tak ada ekstrap sejauh yang ada bagi kesejaan. Tentu, Tapi bila kita boleh buat, sepuluh yang letak. Dia kata begitu, maknanya kamu jual benda yang tak tau. Jangan beri tahu. Janganlah sampai marah. Janganlah kita semua juga berdoa yang sama betul. Kita mesti, kita mesti doa. Kita mesti doa untuk hari ini dapat berdoa. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Maka, jadi tu lah kita dia yang muda marah. Kita semua itu doh doh doh. Kita dah hampir bermain tu. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Kita Kita buat sendiri. Kita Kita buat sendiri. Jadi dua-dua itu masih berulang tu. Lepas itu dia parkir. Siapa yang tidak berminat untuk berulang ni? Dia, kita, kita, kita. Lepas itu dia datang, dia datang, dia datang. Lompat, dia berminat. Dia berminat dengan, dengan. Dia hanggu leh. Dia tak boleh cerita lagi. Eh, ada, ada. Mungkin kontrak. Eh, ada kontrak. Ada kontrak. Kontrak jadi, apa yang kita buat ni? Membuat mereka rasa sedih. Apa yang mereka nak? Mereka nak beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri dia apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri kita apa? Beri seketa tragedy itu saya tahu dah berjual-jual dia berjual ke dalam saya nak tahu sebab saya yang cek tu seketa tragedy yang berjual tu dulu sampai dia tahu memang semua maklumatnya kita kata-kata kalau kamu buat mutah jawab mutah jawab ke wakdad dan berada masalah dia tahu sebab saya jangan mutahkan kali-kali ada masalah sekejap mutah jawab ke ada wakdad dia juga apa? spekulasi dia juga orang okay. orang Jangan fana orang ulama kita dulu tua ni, mesti juga kita nak ikut ramu Kalau belum betul, patut kita kita beri tahu. Jika kita kita fana orang tua kita terpakai untuk orang tua ni. Orang tua ni macam apa? Orang tua ni macam apa? Orang tua ni macam apa? Orang tua ni macam apa? Orang tua ni macam apa? Orang tua ni macam itu nama apa dia dulu. Ah jawapan dia dulu dia seorang pemburu tutur. Tapi bukan pemburu batu dia seperti. Dia. Dia betul, dia baik, dia cerdik dan menunjukkan keminikan kita telah sampai ke kampung nama. Ajarkan lagi juga. Kita katulah, kita malas. duit tu untuk kat dalam dia punya tempat tu. Ya, dia belum bersuara lagi. Cuma dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, untuk beri syarikat sempat. dia beri syarikat, sebab syarikat, saya bayar maka cek. Saya bayar maka cek, tuan-tuan-tuan dapatkan beri Belum. Sebenarnya, dia kena beri syarikat, tapi secara komik ini, tu tak. Maka, anda lalu, kalau tak hati, kini, kini, maksudnya masuk syarikat, belum masuk syarikat, tapi rakyat, kongsi, kita dapatkan beri syarikat,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 Beli pun kita juga Beli pun kita juga Beli pun kita juga Beli dalam setoran kita Untuk menjawab Juga dengan perkara ini Kebanyakan kepada kita Dapatkan duit secara halal Walaupun sedikit Sebagaimana nak berjaya Dengan riba, buat ujian macam pun Toksir, ujian pun Dan sesungguhnya riba itu Walaupun Takapun duit haram itu Walaupun dampak banyak sedikit Tapi dia akan membawa kepada sedikit Apa dia. Untung atas angin yang kita duduk orang ini berlaku Banyak juga ada penatuan kerajaan ataupun kuasa Dan kita dalam, ada penatuan kerajaan um, dan kuasa ni, tanpa ada kerja dengan cara dan, kita dalam kuah Dan juga dalam kuah Dan juga buat satu pangku Kemudian buat position pangku nah, Andi carikan tak bantuk Dan kemudian kita ada 3 position Kita nak dengan kawan-kawan kita buat lagi position pangku Aa, cukup kan? Cukup lah kotak Cukup kotak, kita boleh ikatkan ni kan tak saya buat ha? <that> <ikka> itu dalam komentar kan Sebenarnya Kalau dia juga ikat korek ni Saya buat itu sama-sama korektor ni rumah jatah Jadi cubik kalau dia ikut ni aku beropak tu lah Beropak pun dari korek-korek ni boleh bobak ni tau Haa, nak bagi Kat cubaan tu lah dalam komentar ni Haa, boleh jadi saya ingatkan masalah kesempatan ini Kementerian dulu Saya ingatkan masalah kesempatan Masalah kesempatan hari dari luar Masalah rumah. hari dari luar Saya kata, bolehkah kita menemukan Dalam mengatakan apa-apa Dalam Kementerian kesempatan ini Dengan kesempatan ini Sebab saya tahu Tidak ada yang disebut Alhamdulillah Kesempatan itu adalah Sektif dan tak tahu, macam tu. Kau tu, dia nak sampai tu, tujuh ribu. Kau tu, Dia ribu sampai tu, tujuh ribu. Kau tu, tujuh ribu sampai tu, tujuh ribu. Kau tu, tujuh ribu sampai tu, tujuh ribu. Kau tu, tujuh ribu sampai tu, tujuh ribu. Kau tu, tujuh dia sampai tu, tujuh ribu. Kau tu, tujuh ribu sampai tu, tujuh ribu. Dia tu, tujuh ribu sampai tu, tujuh ribu. Kau tu, Maklumat dia orang kita, kita kalau betul-betul kita hidup di dunia dengan, dengan, dengan adil dan kita kena faham tentang dunia ini. Jadi adalah supaya kita kena faham tentang dunia ini. Jadi penting kita perlu bersikap siksa itu. Kita mesti ada peraturan berapa, kemudian berapa dan berapa, dan berapa. Ya. Ini adalah menantu hadis yang paling penting. Pastu pasal bawah itu juga boleh kita tunggu jalan untuk jalan. Bukan sekadar untuk paham, untuk untuk jalan, cuma hanya untuk jalanlah. Tapi, apa makna ini ya? Maknanya pola silumoh, jalan itu kepada Allah Hadis dah di, yang di jadi ha, itu jelas dalam ini cuma pakar pakar yang sangat saya aku paham ini. Tetapi kita jadi maknanya kalau ada esensi itu dari. Um, Tetapi kalau menitipu dari sini, sesuatu tuh cuma saya dan tak luar. Hanya saya buat orang orang berbudi ni. Dan sebenarnya Allah ada cara tersendiri dalam buat orang orang berbudi ni. Jadi kalau kita lihat, kita tidak boleh Contohnya, kita ada musuh Musuh kemarahan ataupun Kalau kita compare kita kemarahan Kita nak datang kali ini, kita datang ke musuh sepati Contohnya, kita membuat tempat daya Dia nanti kita mahu Dia duduk kita, baru hap tuan-tuan Sebenarnya dia tak nak cikgu orang Dia beritahu, dia beritahu Pada orang banyak ni, bapak kita selalu sempurna lagi ni Yang terasa, kadang-kadang tuan, bapak kita jemaskan kan jadi saya nak dibayar-bayar saya tahu Mereka akan mengatakan kemampuan Dalam pembangunan dan sebesar Terusamanya dalam penyelamat Baik, jadi itulah Biasanya saya sebutkan Berlaku dalam pelanggan pelajaran Dan banyak pelanggan Dan ada yang tersebut Di lebih potensi Yang nama mana penyelamat Baik, macam mana saya Tengah-tengah begini, selamat mencabar jadi, pelajar yang mempunyai ini, lepas hari pagi dia juga mengembangkan Jadi, ke, sini. Dan, pada kejadian, dia betul-betul kan. Dia betul-betul kan. Pada hari ni, Ustaz, waktu tu dia bermain, Ustaz dapat banyak-banyak ini. Tapi, boleh nak mempunyai banyak-banyak ini, Ustaz? Haa. Kenapa tu ini? Sebenarnya lah. kita nak buat semuanya ke ramah-ramah keadaan tak? Haa. Haa. Haa.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 Lepas ni ada di sini, mengikut susulan dia negara Sepeda itu ada di tangan guru. Dia yang pun boleh berkomunikasi. Macam soal ini, tapi kalau kita tanya untuk belakangnya, pakai apa aja? Belakang belakangnya banyak sekali. Belakang belakangnya sampai lembap. Nih pakai kalau belakangnya tidak, kita boleh berkomunikasi. Ada seperti itu, boleh berkomunikasi. betul betul sangat, Kan? jadi itu, banyak tu apakah ini, dia ada di kita pakai yang baik, -baik. dan baik jadi, kita kena mengeluarkan untuk utama ni baik, jadi, kalau kita peringkat jalanan kebanyakan sepas ini, kita putus position kemudian, tambah untuk poinnya tambah, jadi, bagian yang lebih tu hari 1922 tu, sekejutnya jadi, kita tadi, ada dengan kotor poket, kotor poket kalau aku baca, maknanya panggil kepada itu orang keluar lah Baik, jadi itu adalah beberapa perkara yang pelaku untuk kita dijerakan Dan yang terjadi bagaimana itu, bagaimana kita berlaku daripada maksas kembali Jadi bagaimana kita berguna daripada bekap kembali atau kembali atau kembali yang terjadi Maklumat ini sangat penting. Kita ni ada pelajaran yang jelas. Pelajaran itu macam mana? Pelajaran itu macam mana? Bukan kalau Allah tak alam maklumatnya sendiri, Allah tak beri maklumat, Allah tak beri. Kalau tidak beri itu, tapi Allah beri maklumat. Masuk kalau ulama betul mereka cuba mendapatkan, mereka cuba membuat Kenapa maklumat ini kita nak di Kita nak maklumat ini. Boleh sebutkan nanti masanya bila kita masih Merajur dimakan Dibakar di dalam diri Al-Mu Dan dia telah ada Kepala di dalam diri al Aku nampak dalam diri Al-Mu Aku bergerak Daripada makhluk Kepala yang ada Pada diri Al-Mu okay. Lalu Nabi SAW Agaknya tempat ada, itu adalah itu, ada, itu, Yang berada di Mu Tapi Tempat itu adalah Yang berada di Mu Okey Kemudian Nabi juga berkata, In i'ara itu, Nara itu jauh cikgu, Zal danak in vain danas zaini. Ini adalah sebuah hal yang terakhir dengan Bukhari juga. Artinya, Aku telah ingat, Tempat kamu semua menutupkan bahagian barang-barang tu, Tempat yang mempunyai banyak rumah di antara dua jahat zain. Iaitu lembora zain. Borang zain ni macam penuh lahir atau lembuah orang tu. Yang kedua-dua tempat dalam perempuan orang. Satunya tempat-tempat kubur di sebuah tanaman Semua yang ada di borak itu Tempat yang tempat dia, apa namanya tu, uh, Satu tempat yang kubur Dan tanaman satu lagi di penuhi Ini adalah tempat air Tempat yang ada di sebuah di sebuah mani pada masing itu Tentu sebuah tempat ada air Tapi itu adalah tempat yang Saya maafkan Menjadi kebukuan ramai. Baik, jadi ketika dia bagi apa yang ada ikut tadi dulu, tadi nak faham ni, bagaimana kita boleh kita antara tempat pertama kenapa Allah sendiri? Dia istilah kesuburan geografi. Dia tanda disebut dan kita maknanya guru mali kan ada antara kata dan guru mali mempunyai banyak hakikat dan yang tak hukum pada nama-nama ni sebelum disebut pada zaman ini, ini Betul dan berwarna ingat mempunyai jarak-jarak yang begitu mempunyai hanya-hanya yang begitu spesifik yang buat kamu contohnya jauhkan diri kamu ataupun bersapuahkan kamu kepada Allah walaupun bersyukur sama walaupun dengan kebahagiaan baru daripada yeah, tamah tamah itu menunjukkan dalam perkara besar bagi orang arah dan yeah, maksudkan jadi itu pasti banyak salah. Ini menunjukkan langsung untuk pusat dan semua negara Islam. ini apa itu dia tidak selesai, benar-benar akar air dan masyarakat setinggi. Jadi dapat apa saja dalam berjuang kita selesai dalam berjuang. Ah, benar-benar akar ini. Kalau tidak pada akar kita selesai, saya dihukum benda ada tempat dia perlu apa pun menyepakatkan silap ini secara cuma benda benda tempat itu dah tahu kan ini benda hakiki yang membangkitkan itu maka kala ni saya konfirmkan maka menungkan kepada kekuatan yang ah betul ada korek tanaman contohnya kita ada di kawasan pulau ah kita ada hajat ke harat Aduh, ukuran dah. Tapi semua yang pernah kita semasa amal semasa itu bersihan. Aduh, aduh. Aduh, dia ini dah, dia ini dah. Dia ini tu banyak yang pergi. Tu banyak yang pergi. Tu banyak yang pergi. Tu banyak yang pergi. Tu banyak yang pergi. Tu banyak yang pergi. Bagaimana kalau kita berpengaruh, berpengaruh, dia berpengaruh bagi kembali kepada yang itu untuk memperolehkan belomnya. Dia berpengaruh bagi balik. Mungkin itu pun, utama ini, bahawa dia baru berpengaruh, bahawa dia baru berpengaruh, bahawa dia baru berpengaruh. Bukan silap. Tak sama lah, orang-orang yang berpengaruh, tak sama. Sebab dia balik untuk, belakang itu, yang memperoleh kembali. Oh, saya berpengaruh, saya berpengaruh. Ya, saya tak tidak akan buat. Kalau orang-orang tak nak buat, Tidak akan buat buat yang sama. Tidak akan buat. Tidak akan buat. Tidak akan buat. Memes itu adalah Bapak Allah. Tapi itu, Kumpulkan kepada Allah ke Rasul. Jadi orang yang menawarkan adalah pembelajar Allah ke Rasul. Darikat yang menawarkan Darikat yang menawarkan Yastan dan berasal. Orang yang menerima duit, Dikatkan darikat itu adalah orang yang Dia membantu, orang yang menerima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 disebutkan kendera. Bagaimana dari sudut yang lain, dari sudut sudut yang berkaitan dengan aspek yang lain iaitu aspek geografi pula. Ah boleh kita lihat di jalan-jalan perjalanan pada waktu Syam ke Mekah, Mekah ke Syam, tempat singgah ramai, tempat untuk berehat, rest house, buah-buahan, dan itu pun. Orang yang negara tentu, dunia datang tentu, untuk bersinggih tinggah. Maka ini adalah tempat yang tumbuh untuk kita janjikan negara Islam. Sebab Islam akan lebih cepat berkembang dengan harganya. Orang pedagang dutang-dutang kita akan beri dia. Dia akan berikan tentang bagaimana berkandiran Islam yang cukup sebab. Dan kebanyakan mereka dulu, dia balik ke dalam Islam dan mereka membawa Islam di dengan dan mereka berdua tak payah sahabat-sahabat ini keluar tu. dia orang pergi tanggung pelagang, pelagang itu tak dapat pelagang-pelagang itulah, hey, akhirnya sampai ke Malaysia Anak sampai ke Malaysia akhirnya dia bawa Islam di Okey, tapi kita faham sebab dia pelagang, dia pergi kerja tak buat dia, dia terus maka-maka nama yang punya bawa Islam kan itulah pelagang-pelagang antar dulu, mereka tidak terlalu mengubah Islam Maknanya sampai ke negara, -negara ini, jalan kaki negara yang tak kongkrit nanya, tak kongkrit nanya. Sebab di bawah oleh pedagang, bukan oleh pendakwa, nah, buat tupuk. Pedagang dia dari dari negara di bawah. Sebab tu masih nanti banyak lagi berbagai macam dalam ajaran ajaran, ajaran risma dan ilmu yang ada di negara ini pada sini itu besar, ya. Yeah? botol jatawal, laksana rumah, laksana, laksana ada laksana laksana. Ini semua yang besar. Yang tak sempat dibuang oleh pelanggan-pelanggan. Jangan pandang pun dengan. Ya? Sebab macamnya, ataupun dia tak cukup. Ataupun, apa lagi yang ada lagi? Ya? Baik. Jadi itu adalah tempat pelanggan yang berikut. Yang ini juga berbual. Ini bahawa, Inilah kita nak sedapkan dia kalau ni pasti kuat dapatkan redha Allah ni kita jangan keluhah ha dia tak boleh dipunjuk memborang tak ada bodoh kecil kan ikut itu dalam menunjuk boleh kemudian kita kat orang lawan kat mana bodoh kita mesti lah Allahu rabbana laa ilaaha illaa anta samma mimpi jumpa dalam bilal Allah yang Allah Allah dia tak akan menuaat pada ya usur umur umur hati kan macam tu lah dia datang dia datang dia datang. Dia datang tu macam tiga tahun lalu. Bukan dia cerita dekat pula, pengen buat apa pemerintah tu kata ada yang buat kita nampak dekatnya. Kan, dia waktu dulu pun dia tu, waktu tu dia kata dia bayar, dia bayar pula. Ah mak kalau tu bayar, maklah dulu makan benda nyawa tak boleh jangan. Nyawa makan. Kita sampai benda nyawa itu ada. Maka ikan akan dapat ikut. tak boleh lah. Maka ia tak boleh. Maka membuat modi, membuat modi. Lepas itu tu, terkawal. Lepas itu pun se. Oh, bukan tempat yang sejuk. Jadi macam mana kita nak belajar tu? Belajar di mana? Kalau di tempat lain, di luar jadi kita cuma, kalau kita baca ajaran itu, memang kita tidak mengharapkan untuk pernah mengajar, mengajar, mengajar. Dan kemudian ada apa? Jadi jangan tergesa-gesa, jangan melekat itu. Eh, bantu balik pondok maju, maju, maju, tahu apa hari itu. Maklum tu tidak ada. Tiada sebab, kita perlu, kita perlu. Tidak mahu, kita tidak ada. Tiada apa-apa. Yang jauh, apa-apa. Yang tidak penting, yang penting adalah dosa ini.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 Apa tanya apa Dari ni? Dari dia yang masuk ke dalam sebuah Dia yang masuk ke dalam sebuah tu Eh Dari masuk ke no dalam sebuah tu Kalau dia jadi Dari Nanti dah jadi Dari mana nak Nampu orang ni lah Nampu orang tu sekejap kan Nampu Eh apa yang masuk ke dalam sebuah tu Orang ni Bila masuk ke macam sebuah macam tak selamatkan batu dia lagi Kenapa dia tak selamatkan batu dia lagi Ini sendiri ada orang lain bukan Nah, kita sorak ni nak dengar, tak ada diri ni Model yang paling baik adalah Nabi Nabi tak bersuluk kecuali sebelumnya jari Dan Nabi habis bersendiri dengan Allah Semasa ia menanyi Itulah suluh bagi orang-orang yang berjalan nah, Kan? Masa itu namanya, dia berdua dengan Allah Dalam masa bersuara Al-Fatih minari mu'abbah Orang yang sedang menanyakan suara itu berdua doa Dan Allah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 Nabi pun, Al-Hubis, Al-Nabi, Al-Sunnah, Wajib-Zir'a'la'adha'u'ayun, wa'abbar. Bila Al-Mubis, Al-Nabi, Al-Sunnah, Wajib-Zir'a'la'adha'u'ayun, wa'ayun, wa'abbar. Orang Al-Mubis yang nampur ke manusia, dan nabar di atas kainah maridya. Jadi, berada kepada orang muslim yang tak mampu nak kundalasi kainah manusia lalu menjauhkan diri kepada manusia. Jadi, sekarang nak beragasi kainah ini, Tuan-Tuan, pada masa ini, kita dah beritahu kum, dia tanya lagi. ada dah beritahu kum, dia tanya lagi. Macam tu lah, tu orang lupa-lupa, lupa-lupa. Lupa-lupa, lupa-lupa. Lupa-lupa, lupa Ada orang banyak, saya tak lihat aku lupa juga. Saya beritahu lah. Aku tak kata, saya harap saja. Saya beritahu lah, saya harap. Ah, aku tak boleh buat macam ni. Saya <Nur> tak boleh buat, tak boleh dia. Wah, tak boleh. Eh, benda tu macam mana? Bahasa bahasa macam mana? Muka cakap macam mana? Begini pula, begini pula, tuhuk main apa? Eh, tu ada yang tak boleh. Banyak. Eh, kalau kita tak kau kau ni, dia ni. Kita berdiri di depan ini tu. Karena pada zaman dulu, istilahnya kita ada pelukis di warung kita sih, ada musisi orang yang mengikuti matu. Ada anak bermatu. Betul betul, di mana di mana. Datang oleh anak muda, datang untuk seluar, kumpul di sini, di sini. Jangan panggil nama kerana sudah apa dia, dua puluh pun semua orang balik, tak tanya balik Sebelum-belumkan dia kembang Dia puluh fikir itu, sebelum-belumkan Balik Balik Mana ada temburu, depan-tepan waktu itu Bisa dia tutup, setelah ini kan, lepas itu besok ini Takutlah, lepas itu Jadi sebab itu kalau seorang-seorang yang bingung dulu Anda, aluman, asabat, anda, aluman Siapa yang banyak banyak pertanyaan Masyarakat, rumah-masyarakat, rumah-masyarakat Hei, hei, hei,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 wangku eh. sumbangan ok. so, dia nak melani wangku kan lepak dia 2 minit ke lima bateri wangku antara tak penting eh akan dalam kehidupan. Kalau dia lupa tak dia diri tak akan dia nak eh dia tak. Tapi kalau tambah tu tuan-tuan, boleh kan dia nak wangku. Dia dapat wangku ni untuk untuk integriti dan nak itu orang plan ni saya dengar. Kalau bukan rumah dia tu, hari yang kamu kepada beberapa syarikat kah, ni mesti dia tu tunduk dia bermuka tu, telefon dan data telekom ni ikut dia akan dia tarikkan. Ah antara satu sama yang nama antara dengar untuk itu. Kalau nak kita sebutkan masalah ini kita pertama ini tak Rasa saya lihat ini kebunuhan orang yang tidak berada dalam perintah Dan ini akan menerus keadaan dan akan menyebabkan jurul yang tanda itu Ingat, tak biarlah mencintai kembali dengan 10 tahun Kalau tak selalu nak compare kepada anda, kamu akan mencintai semula Dan dalam 10 tahun lepas, kita ada di nanti Sampai biasa 10 tahun, saya sampai di sini kita, tahun, 10 tahun, 10 tahun Jangan buat begitu. -janggu. Nanti tukut tak tahan, tak ada, tukut tak tak ada. Tukur tu dia tak sangai. Orang ni tak habis pergi. Tak. Dari balik tukut, tukut tukut tak beri. Kalau dia tak balik, buku temanan. Oh, buku-buku lari. Kalau tak beri, tu nak melorik. Oh, ada orang. Ini memperlagarkan ada hmm, Memperlagarkan. Tepat terhadap dalam suci. Polifikasi. Dan melindungi dalam suci. Tepat dalam suci. Tak lah. Tepat dalam uang ini. Boleh masyarakat. Tepat dalam suci.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 Right. Jadi tulislah kita kena bermarga pada ini. Tengah zaman ini, jadi nak kembali kepada setiap bukan dengan berdua. Kembali kepada setiap bukan dengan cara berpusing orang. Kita bangga, apa yang sudah berjaya, kita, kita, kita gaul dengan orang, kita bantu mereka seberapa cara yang sebaik mungkin. Itulah cerita. Itulah cerita yang kita bincangkan daripada pergerakan yang indah kepada apa yang sudah kita bincang. Manja standar sambil». Sudahitated apa dia tulang siapa bikinin ini. Batakan aku yang tidak mempunyai balas. Langsung tak akan je upstairs, maksud diri tukangur senang- GOT. Dari Capt yang lain, di relation ini, tanÍ sayaoured asalkan saya berjajar Itulah. Hacad saya selalu membaca orang pun. Hatta sini duduk salah saling walaupun ya itu dan sahaja lain untuk orang berniat Kendall. Dan telah membaca anak adalah fachina 55. anybody itu adalah pembiaran saya ingin berada di sini dan berada di sini yang terakhir pada tahun kita sempat yang menunuh Yastrik disubukkan oleh para tua-orang kita antara sembunuh-sembunuh tawar Yastrik ini dari 5 orang A'ara dan 5 ini yang unik ini kita sejarah dia berjalan sana berjalan sini maka dia sampai ke pada tahun 70 bulan Itu lagi tahun 20 bulan tahun ini yang unik sampai ke Yastrik tahun 70 bulan ini Orang Arab mem membalik diri jenis pada tahun 200 tahun ini. Yang mungkin sampai diri dengan dia pun membesar cara arah pada diri itu. Yang tadi, kau tak ada yang membesar pada diri jenis, Allah pun berlaku. Maka sampai lah, mat sampai lah, masa malu di suki diri jenis. Ada orang yang menginjakan orang Arab, orang Arab tahu kan, tapi dikuasasi boleh itu nabi dilindungi oleh macam ni dia tu dia bukan nabi dan jahat dia punya dia berwaktu perkara yang lawan maksudnya Nabi no. nak nak nasihat Yang air ke arah kepada dunia tapi tak apa tak apa dah dia berani berbuat pun dia gitu al-kuasa dia boleh dia boleh orang ni jadi Baik, jadi bila lagi matuh, napi sudah membuat kakak siapa ni? Haa, jadi menunjukkan jalan kita padat ini ni macam kita tahu kemungkinan tu, eh, tak terpandat Sedangkan kita terlampung, berpastai kat Malaysia, ada ke mana dia Malaysia kira-kira kita terpandat, eh, kata dia berpastai Eh, orang-orang yang berpastai ni, orang-orang yang tak terpandat apa? Kita terpandat, orang-orang yang tak terpandat, orang-orang yang Kan, dia berpastai ni, ni dan tanya lagu putih. Lagu putih ini begitu, yang kita mesti ada hubungan. Nanti sampai kita di dunia sejahtera lagi, lagi putih, lagi cerah, begitu hebat. Sampai kita kau begitu, mai lagi pun kita kerja, dia tak mau mahu kita ini semua. Sudir, dia tak mau mahu kita ini satu, an sakocir pun, kita nak pernah ada ini. One eye, satu mata. Macam kita semua kita ini internet ada kita betul one eye.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 kalau tonton nampu eksicon tu Tonton kuat lagi panjang dia, Dia akan hujan di biodak Resip hidup di Breakfast Misalkan bully kita akan nambat lagi湿 Kemua supa sa Lord Saya jadi tentu Saya changedalrop keras Kalau tu sinta tu Free då pun DiaSal 수 Dia può 000 Inai è Con VS Man Man Tak kau ampun Selanjutnya kita akan kalau merakit untuk kenafkan korobos Ha Kita akan aberangkan Semoga So dia percaya dengan promos itu betul ha, Kalau kita promos itu akan mana? Okey. Tapi promos tu akan dikembangkan, jangan sampai Dua di bunyi dia itu akan dikembangkan Kemudian ha, kita nak tahu dengan pemerintah Sehebatnya buat yang bunyi dulu Dia perempuan satu orang alat yang ramai yang terdapat Bila mana laki datang Dia tuntung kepada bagi dia itu Semua semua Teruskan kisah Mampu, lewat, kasi Mampu Kalau teman-teman itu akan Kembali kepada pintu-pintu yang akhirnya Pertama, pintu-pintu yang masuk Masjid yang kita ikutkan-pintu Dia terserah, kita pula Mungkin kursi kewujudan yang boleh kita paksikan Dia terserah, dia terserah, dia terserah Dan berapa yang dilakukan Pembersihan dan pemulihan Pasanya kita Jadi, saya cerai-cerai Dan sebelum akhirkan Saya jawab, saya terbukul Keuangan Semasa dan setelah Alhamdulillah, ini yang membelinya Belum sampai di antara ini Saya ada bawa sebagai penulis Saya ada bawa seluruh buku Sekalian yang terdiri Dan bolehlah Kita dapatkan Yang seluas untuk ini Dulu Surah Al-Burlulah Kita berjaya Surah Al-Burlulah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam ربنا ما يطوف هو الذي يحيي ولا يميت هو الذي يحيي ولا يميت هو الذي يحيي ولا يميت هو ما يطوف هو الذي يحيي